Hoofstuk 172 Jonathan se oordrewe eerbied vir en nederigheid voor die sienkie Yahshua, goeie raad van Joosef en liefdevolle bemoediging dier die kynkie, Jonathan bly. Nadat Jonathan weer iets wat herstel het van sy verbasing oor die woorde van die kynkie, sê hy aan Joosef, Broer, voorwaar, hoe vast ek my ook voor geneem het om vandag en morgen by jou te bly, sal ek waarschijnlijk toch nie getrou by hierdie voorneme kan hou nie, want kyk, alles kom my hier nou te weid, gewijd voor, dit lyk wel asof ek hier in afgelees streek is, waarin alles wat in wandelaars sien hom toeroep, hier is geen plek vir jou nie, maar alleenlik vir geeste. O kom dit my hiervoor as op een buitengewoon hoë berg, of die spits waarvan die betowering van die ver uitsicht die sinne aanvankelijk bekoor, maar al gauw sê die kouwe suiver licht an om jou tra en onrein menselike lasdier spoedig terug na jou stinkende geboorteland, want hier waar die reinste geeste van die reinste eeter hulle bevind, is geen verblijfplek vir een onrein siel nie rein was die groot profeet Mooses, en toch het die meester aan hom gesê, toe hy verlang het om hom te sien, vir my, jou Elohim, kan jy nie sien, en terselfde tyd in die lewe bly nie, Exodus 33 vers 20, verder het hy gesê, jy kan my aangezicht nie sien nie, want geen adamiet of mens kan my sien en bly lewe nie, hier is die meester in die voluit van sy apartgesteldheid. Hier is hy wat verkondig is dier die mond van alle profete. Hoe sy dit vir my dan moendlik gewees het om sy sigbare aanwezigheid nog langer hier te verdra? Ek wat toch een ou oortreder is van alle wette van Mooses. Maar Jozef sê, Lieve vriend en broer, Jy weet toch wat die vernaamste wet is? Waarom wil jy dan liever na jou huis gaan as om hierdie wet werklik levendig en acht te neem? Jy moet die meester lief hee met al jou krachte en nie voordierend aan jou sondes dink nie. Dan sal jy die meester beslis beter geval as dier jou voordierende uitroepe. Wacht to dat die tuinkie afskuit van jou sal neem. As dit sal gebeur, weet dan dat jy om onwaardig is. Maar bly, solang dit nie die geval is nie, want jy sal in ewigheid nergens meer thuis wees as hier nie. Nou het die kankie daarby gekom en gesê, Jozef, jy het gelijk dat jy Jonathan bykie in les geleer het. Waarom is hy so eiesinnig om nie hier te wil bly nie, terwyl ek om so lief het? Daarna het die kankie om tot Jonathan gewend en gesê, Jonathan, wil jy dan werkelijk nie hier bly nie? Wat vir 'n boosheid sal jou toch hier oorkom dat jy nie wil blij nie? En Jonathan sê, My Elohim en my Meester, kyk, ek is immer so groot sondaar van die wet. Die kyntie sê echter, wat praat jy van sondes? Ek gewaar nie een daar by jou nie. Weet jy wie een sondaar is? Ek sê vir jou, hy is een sondaar wat geen liefde het nie. Maar jy het liefde en dis is jy voor my geen sondaar nie, want ek het jou sonde vergewe. Omdat ek 'n meester van die ewigheid is bo Moses hier op het Jonathan geween en op nie die besluit geneem om te bly hy het na die kindjie toe gegaan en hom geliefkoes